Отаман Юрій прибрав ім'я Залізняка, була в нього полюбовниця знаменита, цілий роман. І ще один отаман шастав по лісах холодноярських, не поділили вони холодного яру і Залізняку в того. З'їхалися на раду, на бесі дощиру і щепилися, той кинувся до втечі, у нього жеребець, а під Залізняком кобила. Не пішов жеребець від кобили і рубанув його Залізняк. Усі залізняки запеклі. Потім він у Польщі жив, книжки писав. У цю війну приїздив. Перезахороняв одного свого братчика. Одну книжку подарував сестрі. Її потім тягали, допитували. Вона Богу й душу отдала. Та що там? Холодноярська республіка. Знаменитий Чучупака. Аж до 26-го. Міг би бути роман дошотрасітільний. Та не в наш бік. Ти ж знаєш, всі вороги неблагородні, підлі, а тут брат – любов з пожертвою і з усією хиріною. Це в мене у війну ординарець татарин був. На все казав Хірина. Ну, як тараня – Хірина. А як ота дівка – Хірина. Так що скажу тобі, всі ті діла Хірина та й годі, вони тобі ні до чого. А я й по своїй темі нічого не зібрав». Втомлено та сумно протягнув Олег. Навіть жодної пісеньки не записав. Мені здається, ніби всі ці люди не тутешні. А так, послинив самокрутку, яка розліпилась Василь Гордійович. Переселенці з Марса. Колись, і справді, по Коліївщині сюди були переселяли людей з Чернігівщини і Слобожанщини. І всі разом затовкли пам'ять. Писнути боялися. Мабуть, ваша правда. Треба мені їхати. Чорний ледь помітно нервово смикнув головою. Вельми йому не хотілося розлучатися з цим хлопцем. Вловлював у ньому щирість та наївність. Не ту придуркувату, що, а? А наївність незіпсованої душі, спрагнув на все нове. Чисто, добру та довірливу. Давно йому не доводилося нікому отако виливати душу. Давно не вів довірчих бесід. Біля Олега й сам відтавав душею. І аж здавалося, що з неї оповзає все оте криваво, закоржавіле, коростяве, важке. Уже йому більше ніколи не зустрінеться така чиста душа. Немолодий парубок, либонь, ще й досі дівить, на дівчат дивиться, неначе на ясні сонця. В розмовах про любов, перелюбе, червоніє та й нітиться. Тільки тепер таких і немає. Ох, не хотілося йому. Відпускати Олега, і поривало щось зробити для нього, допомогти, але... І глибока зморшка запала між брів'ї, і він сутулив плечі, думав про щось важко і круто. У суботу поколупалися на Миколаївському островищі, нічого не знайшли, в неділю вранці Олег зібрався від'їжджати. І саме тоді, за порушеною стежкою, ворота придибав, ні, пристрибав Василь Гордієвич. І, сівши на поцюкану дровітню, кинувши милицю, витираючи долоною під, лівою рукою поліз за пазуху і дістав щось чорне, вкручене в трубку, перев'язане шворкою, на яку нанизують тітюнове листя. Осьо, весь рано крився. На його обличчі тріумфування і чомусь трохи непевність, і щось схоже на жаль, на шкодування. Він важко дихав, з розтуленого рота балувала пара. «Пам'ятаю, десь було у батька на горищі. Там тепер сестра живе двоюрідна. Хату переробили, думав, викинули зі сміттям, а воно в полові». «Що воно?» Переймаючись хвилюванням чорного, запитав Олег. «Приписка? Яка приписка?» Олегів портфель вже стояв на ганку. З нього виглядало кілька зрізаних ще вчора в берегах велетенських качилочок. Таких немає більше ніде. «Ну...» «Приписка, сам докумекаєш». Племінник Миколаївського і Іполит написав у 1884 році. Чахоточний був, приїхав до дядька на молочко, ну робити нічого, він і почав списувати літопис. Дещо переписував з нього, дещо писав від себе, хто знає для чого. Він був студентом університету Святого Володимира, там про це є. Мене воно мало інтересувало». Я шукав план гайдамацьких кладів. Один якийсь планчик таке був. Та не розбрався я в ньому. А це таке. Є там всілякі фемери. Одним словом, труби. Сідаю в своїй комірці і труби. Хоч до второго пришестя. Але, сур, не цілий день, бо здорієш. А я не хочу відвозити туди. Дурдом. Їздитиму на рибалку. корисне і з полезним. Умать. приємне з полезним. Василь Гордійович Розшморгнув шпагат. Товстий шиток у саморобній полотняній, в свічкових окапинах, з пожелобвеними, потертими краями обкладинці почав неохоче розкручуватися. Він розкручувався, натяжила істота. Здавалося, він корчиться, не хоче розправлятися. Його стискають конвульції, але мусить розкритися. Олег сів на сходинці, єдиний ганку. Вже потім перейшов до штату, прибудову до хліби, де було достатньо світла і лед на тапчан. Нічого не затискало, тільки гортав, читав. На зовнішній вигляд аркушів, шитих товстою суровою ниткою, майже не звернув уваги. Це була якась дуже давня контурська книга, без початку, пристосована під записи, перекреслена двома поперечними лініями вгорі кожного аркуша сіріло, Витвіло від часу двоє слів «Год» і «Акт». На першій сторінці чорним чорнилом, гарним, але якимось скутим почерком було написано «Іюль 1883» і «Полит» – «Тростина». На другій сторінці тим самим каліграфічним почерком, але значно більшими літерами. «Акт» – заштатний Миколаївський чоловічий монастир Рік 1789. З дозволу Чигиринського деканату і настоятеля Святої Церкви Миколая написано Дозволено заактувати в монастирських книгах головних призвідців подій, що відбулися в тутешніх місцях, володаря Чигиринського староства князя Антонія Яблуневського в рік